Capitolul 41 Filip coborâ pe bulevardul Montparnasse. Nu avea deloc aerul Parisului pe care îl văzuse în primăvară, când venise să verifice conturile hotelului Saint-Georges. Îl cuprindeau fiorii numai cât își amintea de acea perioadă a vieții lui. Și aducea mai mult cu ideea lui despre felul cum trebuie să arate un oraș de provincie. Avea un aer nonșalant și mult spațiu. Spațiu însorit care îți invita mintea la visare cu ochii deschiși. Eleganța copacilor bine îngrijiți, albeața via a caselor, lărgimea străzilor, toate erau agreabile. Și el se și simțea ca acasă. Se plimba agale uitându-se la oameni, muncitori cu brâuri late roșii și cu pantaloni largi, soldați mărunței în uniforme sărăcăcioase și totuși încântătoare, chiar și cei mai ordinari dintre ei păreau să aibă o anumită eleganță. Ajunse curând în avnul 2 l'Observatoire și scoase un oftad de încântare, dând cu ochii de perspectiva aceea magnifică și totodată plină de grație. Ajunse la grădina Luxemburg, Copiii se jucau, guvernantele cu panglici lungi, se plimbau încet două câte două, oameni ocupați treceau grăbiți cu serviete sub braț, tinerii erau îmbrăcați ciudat. Scena avea un aer oficial și select. Natura era aranjată și ordonată, dar cu atâta perfecțiune încât natura nearanjată și neordonată părea ceva barbar. Filip era încântat. Îl emoționa faptul că se află exact în locul acela despre care citise atâta. Pentru el era un adevărat teren clasic. Îl cuprindea spaima și încântarea pe care ar fi putut să o simtă orice savant elenist care privește pentru prima dată câmpia zâmbitoare de la Sparta. În timp ce rătăcea pe acolo, o zări din întâmplare pe domnișoara Price, stând singură pe o bancă. La început și pentru că, de fapt, în momentul acela nu vroia să vadă pe nimeni și atitudinea ei ursuză părea deplasată în mijlocul fericirii pe care o simțea el de jur prejur. Dar el îi ghicise sensibilitatea față de afronturi și, întrucât ea îl observase, îi se păru că ar fi un gest de politețe necesară să stea de vorbă cu ea. Ce face aici?" întrebă ea când Filip se apropie. Mă distrez. Dumneata, nu? A, eu vin aici în fiecare zi între patru și cinci. Am impresia că nu e bine pentru nimeni să lucreze tot timpul. Îmi dai voie să stau și eu o clipă? întrebă el. Dacă ții? Nu mi se pare un răspuns prea cordial, râsă el. Nu prea sunt eu persoana care să spună lucruri agreabile. Puțin deconcertat, Filip tăcu și aprinse o țigară. A spus ceva, Claton, despre felul cum lucrez eu?" întrebă ea brusc. Nu, am impresia că nu," zise Filip. Știi, băiatul ăsta nu face două parale. El se crede un geniu, dar de fapt nu e. În primul rând, e mult prea leneș. Geniul e o capacitate infinită de a te strădui. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți dai o steneala. Dacă te hotărăști cu destulă seriozitate să realizezi un lucru, nu poți să nu-l realizezi." Vorbea cu o pasiune atât de intensă încât lui Filip îi se păru uimitoare. Pe cap avea o canotieră de pai negru, bluza ei albă nu prea era curată. Purta o fustă maro, n-avea mănuși și mâinile ei erau destul de murdare. Era atât de puțin atrăgătoare încât lui Filip îi păru rău că a intrat în vorbă cu ea. Și nici nu-și dădu seama dacă ea preferă ca el să rămână sau să plece. Am să fac tot ce am să pot pentru dumneata." Zise ea dintr-o dată, fără nicio legătură cu ceea ce discutaseră până atunci. Știu ce e greu la început. Mulțumesc foarte mult, zise Filip. Apoi, după o clipă, adăugă. Nu vrei să vii să bem ceaiul împreună la vreun local? Fata i-aruncă o privire repezită și se îmbujoră. Când roșea pielea ei păstoasă, se pătea în mod ciudat ca o farfurie de căpșuni cu frișcă ținută la căldură. Nu, mulțumesc. Ce te face să crezi că aș avea nevoie de ceai? Abia am mâncat. Ziceam și eu așa, ca să mai treacă timpul, zise Filip. Dacă ți se pare că trece timpul greu, nu trebuie să te sinchisești de mine. Știi, pe mine nu mă deranjează dacă rămân singură. În momentul acela trecură doi bărbați cu sacouri de catifea maro, cu niște pantaloni îngrozitori de largi și berete de pictori. Erau tineri, dar amândoi purtau barbă. Spune-mi, ăștia sunt studenți la bele arte?" întrebă Filip. Parcă ar descinde direct din scene din viața boemă. Sunt americanii," zise domnișoara Price cu mult dispreț. Franțuzii nu mai poartă asemenea haine de 30 de ani, dar americanii din Far West cumpără lucruri din astea și se fotografiază cu ele a doua zi după ce sosesc la Paris. Asta e singura apropiere pe care o stabilesc ei cu arta." dar pentru ei nu contează, pentru că toți au foarte mulți bani. Lui Filip îi plăcea îndrăzneala pitorească a costumelor acestor americani. Îi se părea o manifestare a spiritului romantic. Domnișoara Price îl întrebă cât e ceasul. Trebuie să mă întorc la atelier," zise ea. Vii la ora deschite?" Filip nu știa de aceste ore și domnișoara Price îi spuse că în fiecare după amiază între 5 și 6, poza un model și oricine putea să vină să deseneze în schimbul sumei de 50 de centime. Aveau în fiecare zi alt model și era un exercițiu foarte bun. Mă întreb dacă ești destul de avansat pentru acest gen de lucru. Cred că de fapt ar fi mai bine să mai aștepți o vreme. Nu văd de ce n-aș putea încerca. Tot n-am altceva mai bun de făcut." Se ridicară și pornire către atelier. Din atitudinea ei, Filip nu-și putea da seama dacă domnișoara Price dorește să fie însoțită de el sau o preferă să meargă singură. Rămase cu ea pur și simplu pentru că era încurcat și nu știa prea bine cum să o părăsească. Dar ea nu vroia deloc să vorbească. Răspundea foarte sec și nepoliticos la toate întrebările lui. La ușa atelierului stătea un bărbat cu o farfurie mare în mână și cine intra punea acolo jumătatea sa de franc. Atelierul era mult mai plin decât fusese dimineața și englezii și americanii nu mai erau în majoritate. Și nici femeile nu mai erau în proporții atât de mare. Philip simți că de data asta are de-a face într-adevăr cu societatea la care se așteptase. Era foarte cald și curând aerul deveni de-a dreptul fetid. Modelul care poza, acum era un bătrân cu o barbă mare căruntă și Filip încercă să aplice puținul pe care îl învățase în dimineața respectivă. Dar nu izbuti să facă mare lucru. Își dădu seama că nu știe să deseneze nici pe departe așa de bine cum își închipuise. Se uită cu invidie la schițele câtorva colegi din jur și se întrebă dacă va fi vreodată în stare să utilizeze cu atâta măestrie cărbunele. Ora de clasă trecu repede. Nedorind să o incomodeze pe domnișoara Price, stătu mai la o parte și, la sfârșit, când trecu pe lângă ea îndreptându-se spre ieșire, fata îl întrebă brusc cum i-a mers. Nu prea bine," zâmbi el. Dacă ai fi cat adixit să vii să te așezi lângă mine, ți-aș fi putut da unele mici indicații, dar am impresia că ți s-a părut că ești mai presus de un asemenea lucru." Nu, câtuși de puțin, dar m-am temut să nu te plictisesc." Dacă o să se întâmple una ca asta, am să ți-o spun de la obraz. Filip își dădu seama că, în ciuda manierei ei ursuze, de fapt ea îi oferea cu generozitate ajutorul. Perfect, atunci mâine am să mă văd în sufletul dumitale. Să știi că nu mă supăr deloc, răspunse ea. Filip plecă și întrebă cum ar putea să-și omoare timpul până la masa de seară. Era nerăbdător să facă un lucru pe specificul orașului. Absint. Bineînțeles că ăsta era lucrul potrivit, așa că, pornind agale spre gară, se așeză pe terasa unei cafenele și comandă un pahar. Absint, Rachiu de Pelin. Astăzi interzis în Franța. Îl bău cu greață și satisfacție. I se păru scârbos la gust, dar efectul moral era admirabil. Se simțea artist din creștet până în tălpi și, întrucât îl băuse pe stomacul gol, deveni imediat foarte optimist. Privea mulțimea și simțea că toți oamenii sunt frații lui. Era fericit. Când ajunse la restaurantul gravie, la masa unde se așezase Claton nu mai era niciun scaun liber, dar de îndată ce dădu cu ochii de Filip, care venea șomtec șomtec, Claton îl strigă. Se înghesuiră ca să-i facă și lui loc. Cina era destul de frugală. O farfurie de supă, o mâncare cu carne, fructe, brânză și o jumătate de sticlă de vin. Dar Filip nu acordă nicio importanță mâncării. Îl interesau doar oamenii de la masă. Flanagan era iarăși acolo. Era un american scund, cu nasul cârn și o față tânără și veselă, cu gura veșnic zâmbitoare. Purta o jachetă larg deschisă, cu carouri în culori vii, un fular albastru la gât și o șepcuță cadrilată de o formă destul de ciudată. Pe vremea aceea, impresionismul era la putere în cartierul latin, dar victoria sa asupra școlilor mai vechi era de dată recentă. Și lumea îi opunea pe Duran, Bugero și alții, lui Manet, Monet și Doga. Ai aprecia pe aceștia era încă un semn de amabilitate. Whistler exercita o puternică influență asupra englezilor și asupra compatrioților săi, iar rafinații colecționau stampe japoneze. Marii maeștri de demult erau evaluați pe baza unor etaloane noi. Pentru tinerii înțelepți, stima de care se bucurase timp de secole Rafael era un subiect de derâdere. Ei erau gata să dea toate operele lui pentru portretul lui Filip al IV-lea, făcut de Velasquez și expus la Galeria Națională. Filip constată că a picat în mijlocul unei discuții furtunoase despre artă. În fața lui stătea Lawson, pe care îl cunoscuse la dejun. Era un tânăr slab, cu părul roșu și fața pistruiată. Avea ochii verzi, foarte strălucitori. Când se așeză Filip pe scaun, Lawson își aținti ochii asupra lui și făcut odată următoarea observație. Rafael a fost acceptabil numai când a reprodus tablourile altora. Când a făcut copii după Perugino sau Pinturicchio, a fost încântător. Când a pictat tablourile lui proprii, a fost, adăugă el dând tuitor din numeri, Rafael pur și simplu. Lawson vorbea atât de agresiv încât Filip rămase nedumărit, dar nu fu obligat să-i răspundă pentru că, pierzându-și răbdarea, Flanagan intervenie în discuție. O, două dracului de artă," strigă el, hai să ne îmbătăm cu gin." Dar asta ai făcut aseară, Flanagan, zise Lawson. În mult mai mică măsură decât am de gând să o fac astă seară," răspunse el. Închipuieti să te afli la Paris și să nu te gândești tot timpul decât la artă. Vorbea cu un accent lăbărțat, specific regiunii de vest a Statelor Unite. Doamne, ce bine e să trăiești! își adună toate puterile și apoi izbici cu pumnul în masă. Dă-o dracului de artă, zic eu. Nu numai că o zici, dar o zici repetându-te într-un mod obositor, îi reproșă sever Claton. La masă mai era și un alt american îmbrăcat ca domnișorii aceia pe care îi zărise Filip după amiază în grădina Luxemburg. Avea o față frumoasă, slabă și ascetică, cu ochii negri. Își purta îmbrăcămintea aceea fantezistă cu aerul îndrăzneț al unui corsar. Avea mult păr negru care îi cădea mereu peste ochi și gestul său cel mai frecvent era să-și dea capul pe spate cu o mișcare impresionantă ca să-și degajeze privirea de șuvițele acelea lungi. Începu să vorbească despre Olimpia, un tablou de manei, expus chiar atunci la Luxemburg. Azi am stat un ceas în fața ei și pot să vă spun că nu e o lucrare bună. Lau sonă lăsă din mână cuțitul și furculița. Ochii lui verzi scăpărau văpăi și el îi cni de furie. Totuși ceilalți își dă dură seama că se străduiește să-și impună calmul. Îi e foarte interesant să auzi părerile sălbaticilor lipsiți de învățătură zise el. Ai avea bunătatea să ne spui de ce nu e o lucrare bună? Înainte ca americanul să poată răspunde, altcineva interveni violent în discuție. Vrei să spui că te poți uita la felul cum e pictată carnația aceea și totuși să afirm că nu e bun tabloul? N-am spus asta. Socot că sânul drept e foarte bine pictat. Dă-l dracului de sân drept, strigă Lawson. Întreaga lucrare este o minune a picturii. Începu să descrie în amănunt frumusețile tabloului respectiv, dar la masa aceasta de la restaurantul gravie, cei care vorbeau pe larg vorbeau de fapt pentru propriul lor folos și pentru propria lor luminare. Nu l-asculta nimeni. Americanul îl întrerupse furios. Nu cumva vrei să zici că ți se pare bine pictat capul?" Alb de mânie, Lawson începu să ia apărarea capului respectiv. Dar Claton, care până atunci tăcuse, arborând tot timpul un aer disprețuitor și amuzat, se amestecă și el. Dei lui capul, nouă nu ne trebuie." El nu afectează cu nimic tabloul." Mă rog, îți dau capul," strigă Lawson. Ia capul ăla și du-te dracului cu el cu tot." Dar ce facem cu linia aceea neagră?" striga americanul, dându-și la o parte cu un gest triumfător o șuviță de păr care era gata să intre în supă. În jurul obiectelor din natură nu vezi niciodată o linie neagră care să marcheze conturul." O, oh, Doamne! Aruncă focul din ceruri ca să-l arde pe acest hulitor," zise Lawson. Dar ce are a face natura cu treaba asta? Nimeni nu știe ce e în natură și ce nu e. Lumea vede natura prin ochii artistului. Timp de secole întregi, lumea a văzut caii sărind peste garduri, cu toate picioarele întinse și, pe legea mea, domnilor, erau într-adevăr întinse." Lumea a văzut umbrele negre până când Mone a descoperit că sunt colorate și, pe legea mea domnilor, jur că erau negre. Dacă găsim de cuvință să înconjurăm obiectele cu o linie neagră, ea va exista și dacă facem iarba roșie și vacile albastre în tablourile noastre, lumea o să le vadă roșii și respectiv albastre și jur pe ceruri, că ele vor fi cu adevărat roșii și albastre. Dă-o dracului de artă," murmură Flanengen. Eu vreau să bem gin." Lauson nici nu băgă în seamă întreruperea. Acum uite ce e. Când a fost prezentată Olimpia la salonul oficial, Zola, printre râsătele jocoritoare ale burtăverzimii și printre fluierăturile pompierilor, ale academiștilor și ale publicului, Zola a spus... Aștept cu încredere ziua în care tabloul lui Mane va fi expus la Louvre în fața odaliștii lui Angre și comparația, sunt convins, nu va fi favorabilă acesteia din urmă. Și tabloul va fi într-adevăr acolo. În fiecare zi văd cum se apropie momentul respectiv. Peste 10 ani, Olimpia va fi expusă la Louvre. Niciodată striga americanul slujindu-se de data asta de amândouă mâinile într-o încercare disperată de a-și degaja privirile de șuvițele rebele. Peste zece ani, tabloul acela va fi mort. E doar o modă momentană. Niciun tablou nu poate trăi dacă e lipsit de elementul acela de care tabloul ăsta rămâne departe, la un milion de kilometri. Și anume care element? Marea artă nu poate exista fără un element moral. O, doamne! strigă furios Lawson. Știam eu că asta e. El vrea morală." Își împreună mâinile și le îndreptă către cer ca într-o rugăciune. O, Christopher Columb, Christopher Columb, cine te-a pus să descoperi America?" Raskin spu, dar înainte de a putea el adăuga încă o vorbă, Claton lovi poruncitor în masă cu mânerul cuțitului. Domnilor," zise el cu o voce severă și nasul lui imens se încreții pur și simplu de furie. S-a pomenit aici un nume pe care speram să nu-l mai aud niciodată în societatea oamenilor cum se cade. Libertatea cuvântului e și ea bună la ceva, dar trebuie să respectăm limitele bunei cuvințe. N-aveți decât să vorbiți despre bugero, dacă doriți. Numele lui are ceva dezgustător de vesel, care stârnește râsul. Dar să nu ne pângărim buzele noastre caste cu numele lui Raskin, Watts sau Jones. Dar la urma urmei, cine era Raskin?" întrebă Flanagan. A fost unul dintre marii victorieni. Era un maestru al stilului englezesc." Stilul lui Raskin, un lucru alcătuit din zdrențe și petice purpurii," zise Lawson. Și în afară de asta, dă-i naibii de mari victorieni. Ori de câte ori deschid un ziar și citesc despre moartea unui mare victorian, îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a mai dus încă unul din ei." Singurul lor talent a fost longevitatea și niciunui artist n-ar trebui să-i se permită să depășească vârsta de 40 de ani. Până la această vârstă omul a dat ce a avut mai bun și tot ce face după aceea este doar o repetare. Nu ți se pare că pentru Keats, Shelley, Bonington și Byron a fost cel mai mare noroc că au murit de timpuriu? Ia gândiți-vă ce geniul am fi considerat noi pe Swinburne dacă ar fi murit în ziua în care i s-a publicat prima culegere de poeme și balade. Sugestia lui îi încântă pentru că niciunul dintre comesen nu avea mai mult de 24 de ani, așa că se repezire să o îmbrățișeze cu entuziasm. De data asta realizară umanitatea. Chipsuiră tot felul de propuneri. Cineva se gândit să se facă un foc mare în care să se arunce operele celor patruzeci de academicieni, precum și marii victorieni în momentul în care împlineau patruzeci de ani. Ideea fu primită cu urale. Carlyle și Raskin, Tennyson, Browning, Watts, Jones, Dickens, Sekeray, se treziră cu toții aruncați în flăcări, împreună cu domnul Gladstone, cu John Bright și cu Cobden, avură oarecare ezitări și discuții în privința lui George Meredith, dar renunțară cu mare bucurie la Matthew Arnold și la Emerson. În cele din urmă îi veni rândul și lui Walter Peter. Nu, Walter Peter nu!" murmură Philip. Walter Peter, 1839-1894, critic și eseist englez, fruntaș al mișcării artă pentru artă. Lawson îl fixă o clipă cu ochii lui vers și apoi în cuvință din cap. Da, ai perfectă dreptate!" Walter Peter este singura justificare pentru Mona Lisa. Îl cunoști pe Cronshaw? El l-a cunoscut pe Peter. Cine e Cronshaw? întrebă Filip. E un poet care stă aici, la Paris. Să mergem la Lila. La clozării de Lila era o cafenea la care se duceau adesea după cină, și acolo îl găseau întotdeauna pe Cronshaw, între orele 9 seara și două noaptea. Dar Flanagan se săturase de conversație intelectuală pentru seara respectivă și când Lawson făcu această propunere, se întoarse către Filip. Oh, doamne, hai să mergem unde sunt niște fete," zise el. Vino la Ghete-Montparnasse și o să ne îmbătăm cu gin. Aș prefera să merg să-l văd pe cronșou și să nu mă băt, râse Filip.